как се формират мълниите, трябва ли да познаваме добре този механизъм, за да разбираме и логиката на инструкциите, как да се пазим от мълния, как да се пазим от електрически заряди и волтови дъги, поглед към науката, макар и на популярен език. Добър ден, казвам на доцент Гергана Герова, ръководител на катедра Метеорология и Геофизика в физически факултет. Добър ден и на вас и на вашите слушатели. Да започнам така, доцент Гярува. Помага ли ви в личен план това, че познавате добре механизма на електричеството на облаците и формирането на мълните, когато видите черно небе и светкавици, защото знаете какво може да се случи? Ами да, всъщност това е на практика един вид заря, която ние наблюдаваме метеоролозите и се радваме, защото наистина небето е една картина на фона, на която се случват а, тези наистина а, а, красиви, красиви... Красиви, а... но по някой път могат да бъдат и много опасни, ако човек не знае как да се предпази в такъв момент... Ами вижте, това метеоролозите го знаят от много отдавна, всъщност даже а, в началото на метеорологията, когато хората нали, са, са се опитвали да, а, да, да разберат процесите на, а, този, на образуването на мълнията, всъщност има и загинали хора, нали, това, например през 19, 18 век. Тогава се да, нали, изучава на мълния известен. А, добре, а в каква дисциплина се учи електричество на облаците? А, електричество на облаците всъщност започваме още в трети курс, в уводния курс по метеорология, в който всъщност се запознаваме с а, различните видове облаци, облаци и електрическите явления в облаците. Това е първата. Пър първия път, когато преподаваме това, а след това вече в магистрската програма подробно се изучава физика на облаците и всъщност процеса на неелектризиране. Какво всъщност се случва? Ами вижте сега, значи нищо, кой знае какво а, драматично не се случва, защото всъщност на електризирането на... А, нали... На електричните явления са всъщност част от нашата планета и на практика ние ги разбираме само когато или виждаме само когато има, нали, се получава мълнията, но всъщност те са постоянно действащ фактор и ионизацията в нашата атмосфера си е непрекъснат процеси. Това е, как се казва, ние, ние го знаем и го преподаваме на нашите студенти. А защо не е ясно къде точно ще падне една мълния? Ами, защото а, въпросът е в това, че а, концентрацията на, а, на заряди, място на което се концентрират зарядите, а, е, а, всъщност не, не може да се наблюдава лесно и точно по тази причина, освен това, нали, всъщност а, ние имаме две системи. Първо, земята, която е отрицателно заредена и облака, който обикновено е положително зареден. И всъщност... А, мястото през, през което ще се получи разряда, много трудно може да се определи, тъй като то зависи всъщност от средата между едната и другата а, повърхности и от свойствата на въздуха в, в, между, между облака и земята. Така че а, това защо, е а защо човешкото тя остава проводник на това напрежение между а, плюс и минус, между земята и небето? Ами всъщност, защото ние, нашето тяло, както знаете, също, също има, нали, всъщност, вие знаете, че 90% от човешкото тяло е вода, а водата е полярна молекула, нали, всъщност тя всъщност, човешкото тяло също има заряди, които провеждат тази на практика този ток, който се формира при, между, между облака и земята. Сега ние знаем, че ако сме в автомобил, гумите на автомобила на практика ни пазят. Ще задам супер наивен въпрос, който обаче всяко едно дете би могло да зададе. Ако сме с гумени подметки, това ще ни предпази ли по логиката на предпазване в автомобил? Ами, това може да предпази, нали? но а, те всъщност са точно нали, в, в нали това няма да може да предпази цялото тяло нали, на практика Част от тока ще протече, нали? но по принцип дебелите гумени подметки, знаете, нали, че хората, които работят в такива среди, обикновено се препоръчва да, да ползват такова таково облеко. Но направо да ви кажа нали, това, това нещо, което не е в моята област на компетентност. Ние, нали, ние не преподаваме всяко нещо от... Нали, нашата област на компетентност е точно... Нали, изследването на атмосферата, а това как да се предпазим от електричните явления и а, какви какви, а, как, какви дреси и всъщност, обувки да, да носим това, да знам, нали, от общата обща култура, така че може би е по-добре да попитате а, хора, които се занимават с, с това. Безспорно, с ние и това ще чуем, но а, съвсем набързо възможно ли е човечеството да улови тази енергия, която се освобождава с мълните и грамотавиците? Ами да, опитвали са хората, както ви казвам, например Рихтман е, е нали, първия, който всъщност се е опитал да това електричество и нали, е загинал. А, сега, е, на практика, е, тук имаме една таблица, в която се вижда, а, че на практика е, разряда, който или потенциал, който се формира при една такава молния е огромен. Нали, той е на практика... 30 вата на сантиметър. Така че това е, нали, това е проблема, че всъщност имаме много, освобождава се огромно количество енергия мигновено а, и на практика всяко нещо, което, всеки нали, който а, с който се опитваме да ловим, просто трябва да може да да поеме тази енергия, а тя обикновено се трансформира в топлина и всъщност води до разрушаването на този уред. Така че. Ние вчера чухме инженери представители на пожарна безопасност и борба с бедствията след смъртните случаи в София. Малко по-късно ще чуем и повече за това как влияе преминаването на волтова дъга през човешкото тяло на здравето. Но да ви попитам, чий проблем според вас е това, че мълни отнемат човешки живот на територията на една европейска столица, каквато е София? Ами, а, вижте сега, това, нали, на практика не... Истината е такава, че а, това е част от обучението още в училище, нали, когато и това в България се прави, нали, в обучението се прави така инструктаж как а, човек да реагира при, при мълни. А Сега, за, за, за това, нали, че има човешки жертви, аз не съм сигурна, че единствено в България се случват тези неща. А, това не е, как да кажа, не, не е нещо, което само ние в България изпитваме. Местата, в които има много мълни, нали, се случва да, да има жертви. А, нали, знаете, метални предмети, когато носи човек, изобщо всичко, което а, привлича, нали... А, има обяснение, казвате, а, за това, а, но не знам дали е достатъчен този инструктаж. Аз ви благодаря за това включване. Доцент Гергана Герова, ръководител на катедра Метеорология и геофизика геофилиз... в физически факултет, а ние продължаваме по темата а, с а, още аспекти. чухме и от децента Герова, че в училище се учи а, физика, електричество на облаците. Би трябвало още от деца да знаем а, какво се случва при Волтова дъга. А, очевидно обаче а, това не работи. поне да еки по. А, броя на жертви от мълни на територията на България и пак ще кажа в а, столицата, а, лесно откриваеми ли са инструкциите? Кой трябва да има задължение? Гражданите да са наясно какво да правят по време на буря. Разгледах порталите на различни общини в страната. Специално внимание към бурите и грамотевиците има на сайта на община Добрич. Сега имаме шанс, метът на Добрич. Йордан Йорданов, а, а, да не е обвързан с политическа сила, която играе на предстоящите избори, да е, може би, един от най-младите кметове, неговият най първи мандат започва, когато е на 28 години, да има стабилно образование по економика и управление в УНСС, плюс международни университети извън страната. Има интересен отпити и в международни финансови институции. Добър ден, господин Йорданов. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Аз казвам всичко това, защото като видях колко сериозно внимание отделяте на сайта на Община Добрич за защитата от грамотевици и мълнии, се запитах дали има връзка с този акцент върху информация и инструкции към гражданите по време на бедствия. Видях и, че проверих, че телефоните за контакт на оперативен дежурен се вдигат веднага. Трябва ли според вас общинските власти, публичните власти да имат някакъв ангажимент към това инструкции към хората за различните типове бедствия, които могат да ни сполетят, да стигат до тях наистина, а не просто да си казваме, ми трябва да сте го учили в училище. Истината е, че, че ги има тези инструкции, има го и в закона. Позволете ми да, да, да, да споделя се с вас, че пореда на закона за защита требедствия е на всяка една община. Има задължението да провежда такъв тип обучение на населението за поведение и действия на хората при бедствия. По тази причина и в общината назад в времето сме изработили такава джобна книжка да я нарека, наречена точно бедствия и какво да правим при тези бедствия, като Те вътре са изброени 10 различни бедствия от типа на снегонавяване и обледяване, земетресения, наводнение, пожари, повишена на радиоактивност, промишлени авари, грамотевични бури, за които темата, по която в момента говорим, Силни ветрове, катастрофи и сводчета. Всичко това, както вие правилно отбелязахте в анонса, е представено на... Населението, на страницата на общината и всеки един може да се запознае с него. Добре, това достатъчно ли е или, или трябва да се правят и регулярни обучения на включително а, фирми, компании, институции на място, които а, би трябвало да инструктират хората вътре в тях а, как да действат в случай на. Това е, това е хубава тема за законодателни промени и като изискване, защото това, което имаме като общини и като изискване да ги публикуваме на страницата на общината във всеки месец, в местен ежедневник да публикуваме и обучителни материали съответно с разработени в центъра на общината може всеки един гражданин да се снабди с такава книжка или депляна, която да се запознае с различните видове бедствия и как да се реагира при тях но това, както вие почертахте, далеч не е достатъчно Примерно ние, като институция, всяка година, абсолютно всяка година, нямаме така строкост, тестваме единната спасителна система при бедствия, в случая евакуираме сградата на общината по определен начин, по определен ред, при, при различни, разбира се, э, тренировъчни бедствия. Така че е редно всяка една институция и всяка една юридическа структура, която управлява хора, е, смятам, че е реден да прави такъв тип обучение. Защото, преди мен доцентката, която спомена, че има такива обучителни процеси, това е така. Искам да ви запитам, вие помните ли какво учите в часа на класа, преди в времето, когато съм вели в началното училище после в гимназия. Не е достатъчно, не, не е достатъчно това. Разбира се и за прави това правим и този да разговор да. Да, за популяризиране на това, което би трябвало да знаем от.. А, от учебниците. Включително и как да се дава първа помощ, след малко ще говорим и за това. Но последно да ви попитам, господин Йорданов, възможно ли е общините да предвидят средства за подобни обучения на гражданите? Или пък в модела нали, обучение на обучители, трениране на, на треньори? Защото наистина едно е да стои на сайта Друго е да има книжка, която човек, ако реши да отиде до общината, да си я потърси, може да я получи. Трето е това наистина да са регулярни усилия, които полагат публичните власти в България. За това пък трябват средства, нали така? Позволете ми само, да ще отговоря на този въпрос. В България е, забелязваме често, че когато имаме една такава приказка, която се обърне каруцата пътища много. В случай, когато, за съжаление, не настигне някакво бедствие, тогава обръщаме внимание и на въпросните инструкции. Говоря като гражданин, на, на мен също не се е случило назад във времето, когато има даден тип бедствие и в последствие да се заинтересува човек и да обърне внимание как точно трябва да се реагира по, такъв, и по какъв начин. Истината е обаче, че сега не мога да кажа за всяка община, но конкретно нашата община точно това прави, заделя средства за такъв тип информационни кампании а, и такъв тип а, публикуване в а, всеки дневник, местен всеки дневник на различни материали. Със сигурност а, през вашия ефир бих желал да се възползвам от това да апелирам към всеки един мой съгражданин и не мой съгражданин в в България. Нека да се интересуваме малко повече в съответното място, където живеем. Какви са насоките? какви са разписаните правила и действия при евентуални бедствия. Защото искането е, че ако ние не се заинтересуваме, ние не го прочетем, не го изгледаме, не го видим, а, то няма как, да, да, няма как общината, няма как мета или държавата а, да ни го сложи пред очите да винаги по всяко едно време и да ни каже, ето научете го. Затова трябва да бъдем и ние активни като граждани и да се интересуваме малко повече. Добре, благодаря ви, Йордания Реднов, кмет на Добрич. Имаме три минути, за да чуем от Адриан Георгиев от фундация първите три минути, колко е важно да знаем как да окажем първа помощ. Често сме говорили за това, но кои са първите три неща, които трябва да направим, ако видим а, човек ударен от мълния, както разбрахме, това може да се случи даже в центъра на а, европейска столица, като София. Добро, и това е добро. Добре. Действително, това, което говорихе предишните Хора е изключително важно, но от на точка на първата помощ най-важното нещо е да се осигуриме, да се увериме, че е безопасно да приближим пострадалия. След като се увериме, че е безопасно да приближим пострадалия, че евентуално няма да падне втора мълния, съответно няма горящи обекти наоколо, трябва да проверим да пострада е какви наредявания има. Защото в следствие от поведяване на мония може да има няколко типа наранявания, това са изгарения по човешкото тяло и съответно едно от така най-честите състояния, което може да се случи, това е внезапно спиране на сърцето или така наречения сърбечен арест. Тоест първо проверяваме за опасности, тогава се приближаваме и обследваме състоянието на да пострадалия. Получавали ли сте заявки да правите обучение в фирми, корпорации, държавни или общински а, институции? Да, постоянно получаваме подобно, да, подобни запитвания. Дори миналата година реализирахме проект с а, подобна държавна структура. Смятате ли, че това може да промени културата за предпазване от бедствия? А... Раз... Да, разбира се, смятам, защото, както казва и е на Договича, едно от най-важните неща, общо зато е превенцията, т.е. хората да са осведомени как да действат в случай на даден инцидент или форма на наменяване, а не да се изчака нещо да се случи и тогава да започваме да се а, интересуваме как да действаме в тази ситуация. Благодаря ви, Андриан Георгиев, Фундация Първите Три Минути.